Пропелер могоче собі під нос пісеньку, мовчки дивишся на випадкових людей за вікном і намагається ні про що не думати. На Коперника, де знаходиться редакція, біля входу до приміщення помічаєш велику чорну блискучу машину. Вона вражає тебе тим, що зовсім не маєш уяв, якої марки ця машина і скільки вона коштує. А тим паче, хто на ній їздить, бо подібне в твоєму місті є рідкісним явищем. Міркуєш про себе, що в такій машині навіть можна жити, поставити собі невеликий холодильник, попивати холодне пивко, харкати через відчинене вікно, слухати радіо або магнітофон. При бажанні можна буде навіть змайструвати невеличкий столик, аби час від часу писати статті. До редакції під'їжджають вантажні машини, робітники з них носять нові офісні меблі, зграє мулярів, модернізує фасад приміщення, обкладає мармуровою плиткою ганок. Але найбільше тебе вражає блискуча позолочена дошка-вивіска, редакція газети «Голос народу». Ці зміни настільки раптові та незвичні, що ніяк не можеш скласти докупи побачене і нещодавнє реальний образ типової міської редакції, яка заборгувала друкарням правління енергетики, працівникам. Не можеш забути ті зачуханої редакції, приміщення якої вже п'ять років стогнеть за капітальним ремонтом, у туалетах якої побиті унітази, у коридорі витертий кількадесятилітній паркет, ще, мабуть, з часів Брежнів, у дверях поламані замки, жлюгідні допотопні меблі. Столяр Микола вже задовбався їх ремонтувати, в кабінетах жодного потужного комп'ютера, лишив головного більш-менш нормальну модель, жертводавчий подарунок якогось передуна з Діашпори на якого головний редактор виділив аж цілу шпальту матеріальний внесок емігрантів у розвиток демократичної преси. Механічні друкарські машинки, від яких болять пальці, а ще ніколи не миті посивілі вікна, за якими весняне сонце, не сонце, пожовклі шпалери кінця 80-х. Словом, дух занепаду, повні гайки. У коридорах помічаєш, що співробітники трохи дивно на тебе дивляться. Одні з незвичною любов'ю, інші з підозрою, ще інші з хронічними посмішками. Тільки хлопці з твого колишнього відділу, які в цей час корінь біля вікна помітивши тебе, вибухають веселими привітаннями і навіть реготом. Їх ніщо не змінить, навіть обставни. Одразу бачиш – це свої. «Доброго вам дня, Марку Юрійовичу!» Низько вклоняється з цигаркою в зубах Вовік Поташ. В редакції майже в усіх є прізвиська. Паяц усміхаєшся про себе і прямуєш до головного. У коридорі відповідальний секретар лає юного кореспондента, до тебе долітає лише уривок. «Ти гандон дирявич і журналіст!» Ібо так можна писати, як повідомив президент України. Він у тебе що, працює кореспондентом? Він тобі повідомляє про свої вчинки? У кабінеті на тебе чекає несподіванка. Пробиваєшся через купу дисциплінованих тіл, що юрмляться на порозі. Бачиш сумирного неприродно зблідлого тампона головного редактора, його так прозвали за те, що постійно лається і скаржиться на літучках, що мерія ним затикає всі дірки. Він відчужено стоїть перед своїм робочим столом, за яким скромно сидить Веніамін Назарович. Але старого помічаєш згодом, твою увагу перевертають розкішні дівочі ноги в чорних високих чоботах. Підводиш погляд і бачиш Валерію, яка сидить збоку на столі Півобортом до сивоголового, якого ця дитячість зовсім не турбує. Він тихим, трохи драматичним тоном говорить до тампона, а той періодично киває своєю сухою голівкою з глибокими залисинами, промовляючи добре.